40% енергії зосереджено в соломі, а 60% у зерні. Отже, 2 до 3. Це належить розуміти як статистичну закономірність. На якомусь конкретному полі співвідношення може дещо різнитися. Тепер енергетичний обіг у земній економіці глобально виглядатиме так. Формула енергії прогресу. Земля, солома, худоба. Зерно. Селяни – промисловці, держава – логос. Тут ясно видно, що в сільському господарстві завжди мають лишитися три хлібини, тобто три рівновеликих частини біологічної енергії, якою водується людство. Одна витрачається на харчування та інші потреби самих хліборобів, друга – на компенсацію енергетичних втрат гумусу. Третя – на годівлю тварин і птиці і лише дві хлібини з п'яти мають право розділити порівно держава та промисловість. Тоталітарна держава витрачає на себе і промисловість три хлібини. Саме ця космічна арифметика і приводить її до загибелі. Причина доволі проста. Тоталітарна держава виснажує землю. Тоді творець через голод і народні злидні ламає таку державу, аби відновити світовий порядок. Власне, Світовий порядок підтримується автоматично, якщо все збіжджя залишається у повній власності землеробів. Тільки тоді і виникають ринкові відносини, отже, виникає капітал. До речі, те, що новонароджений Христос, Логос, приходить до людей через ясла, знов-таки, елемент міфу. Давно ж відомо, релігія без міфу неможлива. Звідси випливає, що й сама Діва Марія не різниця від грецької Деметри, бо то є земля, мати людство. Пізніше Юдів Копит десь таки роздобула для мене невеличку книжечку засновника фізіократії Кене, і я побачив, що фізіократи знали це співвідношення. Навіть економічна таблиця Кене побудована на цій формулі. Власне, Кене й сам стверджує, що вона є законом творця. Втім, я багато писав з цього приводу – економічні монологи, «Шлях до хаосу», в архіві є праця «Не заглядуває святце», яку я написав у концтаборі. Проте ніде, окрім метафізичної поеми, я не писав про ту надзвичайну подію в моєму житті, яку можна назвати зустрічю з Богом». Цілком можливо, що краще, ніж у поемі, я про це розповісти не зможу, бо це той стан людської психіки, який взагалі словами не відтворюється. Принаймні тут у спогадах я цієї мети не ставлю, Моя мета суто фактологічна. Три я прожив із полум'яним шоломом на голові. Мушу сказати, що тільки міцний організм і здорова психіка здатні витримати це не людське напруження. Мабуть, контакти світового розуму з людством відбуваються набагато частіше, ніж нам про це відомо. Та не завжди людський організм витримує зіткнення з цією космічною силою. Всесвіт і людина надто різняться своїми масштабами. Десь я читав, що Паскаль в останню хвилину свого життя записав «Я бачу вогонь». На цьому записі і скінчилося його життя. А про те, як потім я виявив, таких ж свідчень залишилося чимало. Ось одне з них. Член української гельщинської групи Мирослав Маринович, перебуваючи в слідчому ізоляторі КДБ, томусь напружено роздумував про мої економічні монологи, з якими я його познайомив ще в рукописі. В основі його роздумів стояли п'ять хлібин христових. І тут сталося те, що пережив я 12 серпня 1963 року – зустріч із пантократором. Мирослав розповів мені про це в уральському концтаборі. Про такий самий випадок казав мені Петро Григоренко, автор передмови до економічних монологів. Але це для нього були надто інтимні переживання – на відміну від Мариновича, він про них розповідати не любив Мені він признався після того, як я розповів про себе І зі мною таке було Що це правда, легко здогадатися, прочитавши передмову, яку Петро Григорович написав до економічних монологів Усе, що я пережив упродовж 12-15 серпня 1963 року, я гарячково накидав на папір у той самий час, коли мене палив космос Правду кажучи, я не випускав з руколівця і паперу цілих три доби. Мені було навіяно, що ці записи я мушу віднести до ЦК, аби там зрозуміли, з чим компартія матиме справу. Коли 1981 року арештували Раїсу і відібрали квартиру, мій архіородичі винесли в гараж.